Може, я людина в собі? Може, я не по графіках жити хочу? Дались тобі ці графіки? – погамував усмішку Баглай. Для тебе вони закон, це я знаю. Ти заради графіків розбитись, Ладен. Честь династії і так далі. А що? – образила свірунька. Це ж Баглаї, потомственні металурги. Честю своєї дорожать. Слава їм даром не приходить. «А за мною ніякої слави, нема чим дорожити», – похилив свою немиту голову бесідник. «Хіба що Гуляйпільська, яка-небудь, Драна, Гольтібацька?» «Де тільки що сталося, так одразу тебе на підозру беруть». «Під віадуком убивство було, чули, мабуть?» Справжніх слідів не вистажать, а Таратутою не забули поцікавитись, де цієї ночі був. А він цілу ніч у заводі ішачив». Двоє таратутиних приятелів, що ждали його отдалік, наблизились до столика – один із них, майже підліток, минувши недобрим поглядом Баглая, звернувся до Таратути. «Він усіх тут вгощає?» «Хто це він?» – спохмурнів Баглай, ображений його тоном. «Ну, ти, впхілаєш тобі, жирно платили?» Вірунька, стежачи за Іваном, бачила, що ось-ось він скипить, поблід, зуби сціпились, ще слово і спалахне, в бійку полізе, як не раз траплялись раніж. Невже цей шмаркач не знає, що перед ним сам біст із сталевими м'язами, та ще й швидкий на колах, заводиться з пів оберта, а шмаркач далі меже очі п'явся? Став-став, не шкодуй валюти. Зараз буде, з жахом ждала вибухові Вірунька. Але Іван тримав себе в руках, жовна камінно застигли під шкірою, не відповідаючи, дивився на підлітка майже сумом. «На батьківщину ж повернусь», – недобрим тоном докинув другий з цієї ж компанії. «На батьківщину? Але ж не до вас, хамлюги!» Іван ще дужче зблід, і ластовиня виступила на щоках помітніше. «Не ви мені, батьківщина, ясно? Не зв'язуйся!» Вірунька, взявши чоловіка під руку, мерші потягла його, знервованого з павільйону. Аж коли відійшли, дружина мовила з полегкістю. «Вони, мабуть, з ножами. Боялася, що ти його вдариш». Кулак свербів, признався Іван, але вдарити – це не вихід. По війках ми, по-моєму, на одному з перших місць. Думаю іноді, чого в нас так хамлюх багато? З першого ж кроку в аеропорту. Тільки прилетіли, оформляємо багаж, і там уже якась цікавка всю радість зустрічі зіпсувала. Хлопці до неї з жартом і з компліментами, а йому відповідь – крижаний тон, грубощі, обхамила та особа, всіх нас підряд, і головне – ні за що – і це на службі. А в трамваях, у магазині, на пошті? Просто дивно, чому в нас такі люди злі? Звідки ця злоба, зневага, неприязнь до інших? бажання образити, принизити людину, свого ближнього. Це, звичайно, патологія, але чому вона так поширена? Ні, тут не одноденні профілакторії потрібні. Профілакторіями всьому не зарадиш, згодила Сірунка. Палаци здоров'я – це, звісно, добре. Повезуть його туди автобусом, переночує, тілом відпочине. Але ж товариським судам чомусь і після того є робота. Та й не лише товариським. Спустилися алеєю вниз, вийшли до Дніпра. Обличчю Віруньки знову вернулась природна успокоєна гордовитість. Вираз це для неї найхарактерніший. Біля неї такої Іван і сам легше повертає собі душевну рівновагу. Не хотілось вже думати про цю безглузду сутичку з нахабою. Перед очима плескотіла на весь обшир рідна прекрасна ріка. Дивлячись на неї, Баглай почував у душі хвилювання, якого раніше за собою тут не помічав. Не ганг, а така ж священна для тебе, як важководний ганг для людей цієї країни. Ріка батьків, ріка рідної історії. Вільний, залятий сонцем Славутич, і він більше, ніж небо, світить тут людям своїм простором. Літають по сліпучій глядіні легкі байдарки, Гострі мовщуки човни заводських спортсменів, Мчать недавно завезені сюди каної, торохтять моторки, зблизькоючи веслами, Ідуть четвірки, вісімки, ритмічно погойдуються, Смаглюваті тіла, плавко опускаються весла на воду І знову злітають, червоні, жовті, оранжеві. Дніпро для тих людей частка життя. Іван із Вірунькою своє одруження завершували на Дніпрі. Вперше він тоді покатав молоду дружину під парусом. Весілля молодих металургів часто завершується такими прогулянками. «Скучи за Дніпром?» – сміхнувшись, питає Вірунка. «Іван радіє чубом, випрявлений, суворий. Аж не віриться, що був я від нього так далеко. Де та Індія? Дивно спершу почував себе там. Чого, я думаю, опинився тут, у такій далечезні? Тільки тому, що посилали? Цікаві гнала? А повернувся звідти і бачу, що ні, непроста це була наша місія». Непокидьох, не хамлюга Діло життя вирішує Справді ж, підтримку друзям Несемо і на екватор І за екватор Якщо стане земля багатшою То й наша частка в цьому буде Ради такого далечі не злякаєшся На край світу махнеш Людям помагаємо Їх метал варити вчимо І самі теж дечого вчимося Біля головного причалу Багато молоді сидять Стоять на понтонах Готується, здається, до якихось змагань Один з поміжних зодалеки Дуже схожий на Миколу Іванові подумалось Справді, може брат повернувся? Загоріли, як чорт Сторунко ноги Вибродить з води, на руках виносить Невагоме своє каное Поклав його на берег Після того допоміг дівчини причалити Її човника Пристояли, про щось розмовляють Сміються, великий Микола Але ж не він Хвилею накотилось тепле почуття до брата, почуття майже батьківське. Доводилось на руках носити його маленьким, по окопах із ним та з матір'ю на вгородах ховався. Рано випало Іванове відчути своє старшинство в сім'ї, взяти на себе ті обов'язки, що на нього перейшли, коли батька не стало. І жорно робив, і ложки з кабелю виливав, ходив із сітками на села міняти, по глибоких снігах, по зав'южених окупаційних дорогах. І якось ледь живого, обмерзлого підібрали його заводчани під лісосмугою, привели до матері. Якби не вони, в снігу там би й закоцанів з торбинкою ячменю. Пізніше в визову пішов, щоб швидше бути в цеху, щоб приносити із заводу хлібні картки для сім'ї. Життя склалось так, що з інститутом розминувся. Зате хоч Микола став тепер студентом, буде перший у інженер. Непоступливий буває колючий, а душа славна, чиста. Тільки все вірші та різні фантазії, розмови з друзями до півночі про смисл буття, про гуманізм. А ти скажи мені, брате, як бути гуманістом з оцими, що хамством та брудом поганяють себе і людям устроюють життя? Як вичавити зло з їхніх душ? А треба ж з усіма знаходити спільну мову. Меншою, зовсім невеликою стає планета. Це сам відчув. Часи Мегалана здавались людині неосяжною, а зараз? Потрібен якийсь інший, вищий розум сучасній людині. Без цього, люди, біда? Баглею, давай до нас, карбне. Лунає голос десь зліва. Там між катерами чадить, гуркає, то дихне, то знову заглухне мотор, прилаштований на розлогі байді начальника доменного цеху. Мотор не заводиться. Сам господар, габаритний дядечко в майці, сидить перед ним упрілий, люто смича і смича мотозог, силкуючись будь-що видобути іскру. Біля нього цілий гур заводських звудками, саквами, терпляче ждуть тієї іскри Божої, щоб рушити нарешті в плавбу. Треба й нам буде спорядитись, каже Вірунька. Дітей мамі залишимо, бо ні разу без тебе і на островах не була. Все ніколи, все клопоти. Думаємо, що будемо вічно жити, що встигнеться все, а літа летять. Іван розумів Вірунчий настрій, і літа, і робота після цілого дня в цеху, після кліці кабіни крана, де бачиш тільки гори брухту, шихти, піднятої куряви. Після того особливо почуваєш потреби дихнути простором, починаєш бачити небо, помічати блиск води. Радує тебе дерево зелене. Чи не це якраз і жене людей у далекій плані на поживу комарам? Після тривалої смеканини неслухняний мотор начальника цеху таки скорився. Гучно затрах котів, мотозок кинуто, і компанія відчалює з переможними вигуками кудись, може, і на цілу ніч. За щуками, за карасями. Все далі далі їхня чорна розлога байда з мотором на кормі. Вирвалась на простори, набирає розгону, високо, задариковето піднявши носа з води. За щуками, та чи тільки за ними, думає, дивлячись у їм, баглай. Настільки щук, як може, саму себе там шукає людина. Шукає дружби з природою, гармонії з отими водами, з небом, з отим рідним простором. В Індії вперше помітив, як люди виявляють увагу кожній стеблині чи комашині, прагнуть бути в близькості до всього живого. Адже людина доти людина, допоки не втратила здатність бачити, крім потворностей життя і красу його. Той, хто бачить це, може не так мучитиме себе, гірко питаючись, хто я і навіщо, Звідки і куди? Надзахідне сонце червоніє за мостом. Велика розпечене і дедалі більшає. Маленькі мовмишенята машини, проповзаючи по мосту, перетинають світло. Без кінця проходять через його велетенський розшарений диск.